«Ти схуд, Матвію, я вчора не зауважила!» Матвій ковтнув коняку зі свого келиха. «Я заріс, як щить, а худий, який блідий, зимові дощі!» Матвій осушив келих. «Басьо? Майя, ти любиш басьо?» Майя знизила плечима. «Бачиш?» Сказав Йоланті Матвій Майя не знає, чи любить вона Басьо Але вона знає, хто це такий З Маєю можна поговорити на різні теми Сказала Йоланта До речі, дощ знову пішов, ти чуєш? Ага, зима нікудишня Як там у Басьо? Зима із дощем навіть мав полісував, крилась би плащем.